is this not why you are here? I'm also just a girl yeah. standing in front of a boy asking to love Precious. Yes. I have a dream. In all, in all, lucky and glamour. Let's not believe which... This is, excuse me, a damn fine cup of coffee. I will have... Ja, ni börjar känna igen den här lilla gingen nu. Mm. Inte Ljudet som gör att det Det borde du veta som väntar här på Student studentradion eller som podcast via de stora leverantörerna av podcasts, ja. samt de mindre ja. som brukar ta sina strömmar därifrån. Jag, jag som sitter och håller med här heter Vanneberg själv. Mm. Men. Och jag heter Peter Appelqvist och du och jag kör två veckor i rad nu. Mm. kul. Vi, helt vi, vi sa till övriga redaktionen med Johan, Pernilla och Alexandra att jag har mandat nästa vecka också. Mm. För att vi hade planerat lite roliga gäster mm. som vi fick fajtas lite för att ta hit. Ja, vi har ju hårda förhandlingar. Det började på ett programråd eh, ja. där jag satt ensam och blev utstirrad av de här två. som dålig möta idoljurin. Eh, men Tommy och Ulf, eh, Tommy Lundström och Ulf Olofsson, alltså våra radiolärare här på skolan har vi fått in i det här specialavsnittet kan vi nästan kalla det. Så jag tycker där, det. Välkomna. Ja, tack ja. tackar. Ja. Tackar. När var det senast ni hördes i PTFM? Jag vet ju inte om vi ska avslöja det men det var väl någon gång vid jul tror jag det ryckte som om. Jag vet inte. Nej, två veckor sedan tror jag var med. Oh. Den sjätte. Mm. Väldigt gjorde? kort inslag. vad då för något? Filmsnack sa jag. Jaha. Mm. Du sa ordet sa, filmsnack. Sa du det? Jag, jag hörde inte det. det. Filmsnack sa jag. jag tror, det är norrländska. Ja, jag tror att det var, ja, kanske. Någonting, var det någonting med några studenter som gjorde något och så behövde de en röst och så ställde de upp ja, snällt. Mm. Jag minns ju att ni sände här typ 21 december, kanske 22 december ett java Kling in och körde. Det var en onsdag. Vad, vad var det som föranledde detta? Eh, nej, det var väl mer att Ulf tyckte nu har alla åkt. Så nu är det vår tur. Ja. Så det var alltså Ulfs initiativ. Allt. Ja. Vi, här... vi har egentligen pratat om det ganska länge. Ja. Att vi skulle göra någonting. Och... Ni är lite av den här dynamiska duon. Alla vet ju vilka Tommy och Ulf är, särskilt de som pluggar radio. Man Även de har... som pluggar tv. Mm, man har lite olika relation till båda. Man är både rädd och eh, gillar tycker om er eh, mm. på olika sätt, på olika nivåer. Och, och jag vet inte är rädd för er av olika anledningar. Eh, men kanske ni kliver in lite mer frekvent i radion för att visa att ni inte är så farliga. Eller att det inte är så farligt att sända radio. Eller att förstärka att ni är farliga. Och det är farligt scenario ja, Vi vet ju inte än, det får vi väl se efter idag vi, vi, jag, jag har ju ingen aning om vilken approach Ulf tar till det här Det är ju det som jag egentligen ställer alltihop det här Det, här Nej, men, kan, ju bli, ja, det kan ju bli helt konstigt Han är lite spänd uh -huh. En vanlig fråga vi brukar ställa till våra tävlande är om ni har lyssnat på programmet tidigare Ja. Det är en ganska rak fråga till våra lärare Har ni hört vad vi gör? Det har hänt Det har hänt. Det, det, har, det, har hänt. Mm. Ja, det är positivt att höra I alla fall att ni bryr er om oss eh, Men så ni är väl införstådda i vad programmet går ut på Det är någon slags frågesport mm. Det, det är handlar om att veta det, saker mm. Och Amanda, dagens domare, programmet domare Våran lektor våran... Exakt jag kan vina plus och minus fast vi kör ju bara plus här. Så att, mm. Inga minuspoäng, det är viktigt för att veta. Väl, det är bättre och chansarna inte. Välkvalificerade dummare då alltså. Mm. Mm. Men vi har ju lite, van, lite stadiga punkter. Vad, vad innebär de? Mm. Men idag har vi lagt upp eh, spellistan på det sättet att vi inleder med programpunkten Vart fan ska vi? Och då ska vi till ett resemål och vi, le, vi ger fem lettrådar och eh, man får poäng. Det ja, fem, Alla vill åka till Wollerim. Mm. Eh, precis, då oh, får du det? fem poäng Tommy nej, ska. Eh, nej, men efter det Du bara ger poäng till folk Ja, men fem ja. poäng Tommy så Ja, tack. ja eh, ner Sätter det. Sätter du betygen eller? <laughs> eh, vi ska sen också kolla hur det står till med era nyhetskunskaper Vad som eh, har hänt i veckan Så vi har ett litet nyhetsquiz Säker källa där är att Ulf nyligen satt och pluggade igenom TTs lista på flashar efter de 14 dagar tillbaka Ja ah. Vi får se hur det går. Fusk. Mm -hmm. Också spännande. Kanske också på fem vi får se om vi ens alltså har tagit nyheterna från eh, TT. Eller ja, inte. Exakt. Efter det så har vi den. Vem där heter det? Och då har vi klippt ihop en massa ljud som ska av en viss personen. Ni ska vem. Ja, det är de som brukar vara skitshårda. Ja, jag menar, och det är ja. jag som har gjort den också. Eller också denna vecka var det inte förra veckan. Men denna vecka. Och sen så har vi kategorierna kategorin Mars. Mm. Kategorin mars. är, mars. Mars. Mars. Mars. Vi är, vi är mars mars. Är det Mars som Nej. planeten Mars eller Mars månaden? Mm. Eh, det det framkommer, Eller godisbitar. Det framkommer ja. under ja. fråge Det finns också rundan. andra godisbitar som är bra. Ja, det mm. finns det säkert. Det var ju, Pernilla föreslog att vi skulle säga vad var motsvarigheten till Mars. Ja, det kan vi inte göra. Eller? Ja, eller <laughs> uh, I alla fall ska vi... Du tycker, äh, tycker det? Jag tycker alltid det. Precis, det är en eh, hobby där som undrar vart vi är på väg. och Det undrar vi också nu när vi ska ge oss ut eh, i vida världen och hitta en plats eh, som våra tävlande eh, ska ha reda på. Det är ju fem nivåer. Jag kommer läsa en ledtråd eh, på fem poäng, sen fyra, tre, två, ett. När man tror sig veta så säger man sitt namn innan eh, nästa eh, nivå börjar. Och så skriver man ner sitt svar på pappret. Direkt efter tutan? Att... Nej, bara namn. Jaha. Ulf har lovat mig i två år nu att han ska köpa in knappar som man kan trycka på. Men det har han inte fixat än så att vi väntar på det. Så tills, tills vidare så är det namnropande som gäller. Så när man tror sig veta, ropa sitt namn, skriv ner. Och båda kan inte få poäng på samma nivå. Så att den som är först på nivån får helt enkelt poängen på den. Om man har rätt så såklart. Mm. Och inga minuspoäng. Nej, bara plus. Mm. Eller noll. Ja, precis. Plus eller noll. Mm. Eh, vi, så att ni vet om det, det, kommer ligga en ljudmatta under hela eh, som inte har någonting med resmålet att göra. Var, mm. I alla fall inte enligt tanken. Är ni förstådda? Ja. ja, men då sätter vi igång. Fem poäng. Gillar du annorlunda musik? Denna nationalsång är nämligen den enda i världen som inte slutar på samma tonart som den börjar. Den är dessutom skriven på det officiella språket Chosa. Ja. ja, det är uppenbart. Man sitter med facit, ja. Mm. Mm, ingen gissning där. Fyra poäng. Om du hatar sommaren är det perfekt att besöka denna stad under Sveriges sommarhalvår. Eftersom du under den tiden staden har sin vinterperiod. Om du besöker stället under deras sommarperiod glöm då inte att smörja in dig med solskydd. om Michael Jackson har någon koppling till här gång. Ja, men vi säger Tommy. Vi måste chansa. Ja, ja Tommy chansar ja, på fyra ja. poäng. 3 poäng. Förväntar dig inte att vara den enda turisten på orten. Bergsklättring, surfing, val och pingvinsafari, populära handelsområden och vacker arkitektur. Det är bara några saker som lockar människor till den här platsen. Det var ett land det är, stad. det är en stad. Det är det man ska komma på nu, va? Jag har chansar. Han, det kan man, bara bli noll chansar. poäng. Nej, men du har ju chansar. Du, du, du. Ja, jag har chansar Aj, ja. friskt. Har men men om, om du får noll poäng och han är säker på tvåan mm. så får jag... Ja, naja, då får han två poäng. Ja. Ja. Tommy fick ju fem poäng i början. Eller? Så det är det han ska göra? Ja, ja. Vänta, va? <laughs> Nej, jag ska <laughs> jag. Då känner jag mig overruled. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> du man bara, men jag är ändå dumare, jag Två poäng. En såg, vinkel, slip, kniv eller andra redskap för att dela något har överdrivet mycket gemensamt med det svenska namnet på denna stad. Såg, vinkel, slip, kniv eller andra redskap för att dela något har överdrivet mycket gemensamt med det svenska namnet på denna stad. Jag står som ganska still. Jag tror att det blev en väldigt bra chansning Jag Du måste tror jag säga. det? Ja, jäklat! Ja, men uh, Olofsson klipper till här med en chansning på... Var det är två poäng? Det är två poäng ja. du gissar på. Jag här. För lyssnarna som vill höra så fort han har skrivit klart där... Det har han gjort där och så på en poäng. Längs med Atlantkusten i den sydvästra delen av Sydafrika ligger en stad som kallas för en av världens vackraste städer. Den är däremot inte delad i två, trots att man kan tro det. Penilla Lindmark som har lekt med orden. Ja, en väldigt rolig omgång tycker jag. Fyndigt. Ja, uh -huh. mm. Det Är riktigt kap den där Penilla. Mm. Ja, det är är Tommy Lundström, du ropade ditt namn på fyra poäng och ditt svar är... Kapstaden. Det är helt korrekt. Ja, och det det. Ulf, du har svarat... Ja, jag skrev faktiskt tillsammans och mm. förvisso på två poäng. Jag, jag är lite nyfiken hur du kunde ta det på de två första, Tommy. Eh, är... Började tänka på turistorter och började, eftersom du sa att det var eh, sommar när vi har vinter. Då måste man ju ner på andra sidan. Andra sidan. På andra sidan. Ja, jag tänka finns någonstans... ju fortfarande några ställen ja, Australien och, och... Nya Zeeland men då tänkte jag där blir det så klurigt att hitta vilken stad för det är så mycket svårigheter och sådär. Sen så eh, när du tog tre poäng och började prata om bergsvandring och pingviner och surfing det är, det, det är lite... en ganska vitt vid spektra där. Ja, göra... det var ju det, men jag hade lite aningar om att man kunde göra det. Mm. det så är det. Det är ju, första var ju eh, officiella språket, alltså Chosa, eh, som nationalsången är skriven på eh, och som är lite speciell av Sydafrikas nationalsång. Mm. Eh, men sen vinkel, slip och kniv och andra redskap för att dela något. Man kapar något. Mm. Det förstod ni Det tyckte slut. jag var mm. Mm. Eh, Det tyckte Pernilla också, hon var som att skriva till oss ja. andra när hon sa att hon skrev igår. Eh, nog om det. Bra jobbat båda två. Fyra eh, två står det efter den första rundan. och Nu ska vi kliva in i nyhetsquizzen. Mm, och nu det kanske så. det är dags för Ulf att brillera Ja, nu. Ulf, du har ju pluggat på här. Eller? Alltså, jag stack nästan ut takan där lite grann. Va? Ja, ja lite. vi får se om det är värt eller inte. För att, eh, ja, för nu ska vi kontrollera om ni har hängt med i nyheterna som har gått i veckan. Ska vi ropa också nu? Eh, Nej. Jag kommer att Jaha, här okej. Om vi här. Lyssna på domarna. Ja, aj, exakt. Är jag ja, det, här det, det, det gör vi aldrig när vi nej, nej. håller på med sport Utan vi klagar barn ja, ja, ja. Eh, Men så är det inte som, det går Hur kan du så döma här? sådär? Oh, nu börjar oh, jag... vi jobbigt här för en Nu måste jag bara läsa klart min manus eh, Nej men under två minuter Så kommer eh, Peter Läsa upp va? Nej, inget. Eh, läsa upp, läs upp nyheter Och de tävlande ska avgöra om det Som Peter säger är sant eller falskt Och det är en och, i taget Exakt och vi börjar med eh, Tommy Mm. Så nu nu stänger vi av Ulfs mikrofon. Shit mm. Men, ah! äh, <skratt> men Tommy, det, det lyser inte så du kan inte prata. Tommy, du ska säga alltså sant eller <skratt> falskt på de rubriker jag kastar i ditt ansikte. Är du redo? Jag är redo. Äldre personer i Japan ges nu möjligheten att lämna in sitt körkort i utbyte mot 15% rabatt vid sin begravning. Sant. Det är sant. En krögare i Padova, Italien, ger rabatt på notan till föräldrar vars barn sköter sig på hans restaurang. Sant. Det är sant. Vi får en svensk kändis i serien Game of Thrones. Detta efter att Alexander Skarsgård avslöjat att han har en liten roll i den sista säsongen dock med endast ett fåtal repliker. Sant. Det är falskt. Fotbollsstjärnan Marta har mycket kärlek för Sverige. Dock får hon inte bli svensk medborgare eftersom hon spelar i det brasilianska landslaget. Falskt. Det är falskt. Hon blev ju det i veckan svensk medborgare. Det amerikanska barnprogrammet Sesame Street har behandlat olika ämnen under snart 50 år. Nu vill skaparna uppmärksamma autism och låter muppen Julia flytta in på Sesame Street i april. Sant. Det är sant. En man från Mexiko skulle flyga till Italien men sögs helt plötsligt fast i där när han, han skulle spola. Flygbolaget har nu blivit stämda på över en miljon kronor. Sant. Det är falskt. Baseballspelaren Manny Ramirez har i sitt nya kontrakt med Cochi Island-, Island Fighting Dogs fått inskrivet att han får obegränsat med sushi. Sant. Det är sant. sant. Det är ett fantastiskt bra namn. på. Tänk så, äh, gillar det är sushi då? Fast jag tror att det var någon slags klausul han ville trycka uh -huh, in det. Okay. Ulf tycker han skötte sig Tommy. Ja, förvånansvärt väl för att säga. Ja. Men det var ju lite kalanka frågor så. Jag, jag, jag tänkte köra på sant på allt men då, sen då var det en fråga jag kunde. Det var ju det som var så jobbigt. Det är hårt här. Nu, nu släcker vi Tommys eh, talförmåga och så lämnar vi över till Ulf. Du har fattat reglerna? Jag tror det. De var inte så svåra. Nej. Vi kör igång direkt. Vdn på Twitter har fått sin avgång begärd efter att han lurat investerare att 48 miljoner konton var människor men egentligen var bottar. Nej, det var nog sant. Det är sant. Efter det senaste avsnittet av Mästarnas mästare har hockeyspelaren Maria Roth gått ut på Instagram och sagt att hon äntligen får den uppmärksamhet som hon förtjänar. Sant. Det är falskt. Den italienska fotbollsspelaren Andrea Ranocchia flyttade nyligen till Premier League och Hall. Han har sagt att han varit i Hall i en och en halv månad och ännu inte sett solen. Han, det regnar varje dag och han saknar pasta. Det är falskt. Det är sant. Under natten till imorgon så ställer man om klockan till sommartid. Natten till imorgon? Ja, det är falskt. Det är falskt. Dansmansveckan i Malung har fått frågor om hur, de, om hur de kommer hedra Sven Erik Magnusson. Det kommer att bli ett stort gippå så de har att flytta veckan till Falun i sommar. Ja det är, falskt. det är falskt Burger King planerar att sluta köpa kycklingar Från farmer som behandlar och sköter kycklingarna dåligt Falskt Det är sant TV-serien Andra Avenyn kommer göras om och represseras Som sommarlovsmorgon 2017 Det är falskt Det är, falskt. Det är faktiskt falskt gissat. Det var ju då Alicia Vikander slog igenom och som fick en Oscar för ett år sedan Tommy, hur tyckte du Ulf skötte sig? Exemplariskt måste jag säga. Du måste vara lite besviken att jag tog det där med hockeyn va? Eh, nej men den var ju som inte hockeyrelaterad egentligen. Ja, jag har ju Twitter heller. Eller, ja, fast, eller nej, jag är inte aktiv nej, på nej, men sådana det. det. det. Nej. Livet är hårt, vi tar lite en liten andningspaus för att tävla och får samla tankarna inför nästa del. vill du avslöja hur du står? Nej, nej, nej, nej håll på vi kör det sen. På det. Ja, ja. Vi tar och lyssnar på Lorde istället och hennes Greenlight som är helt ny Sprojlands ny, ny single och allt sånt där. Himla bra. Mm, inte veckans single men det står inte vi. we order different drinks at the same bars. Lord Greenlight heter låten som hon ropade där i bakgrunden för oss en stund det är inte mm. veckans singa men vi bara körde Nej, över jag musikredaktionen här men veckans singa var inte så himla bra den här veckan tyckte jag. hör ni det Emma Isberg och Elisabeth Hedström Amanda Bergsjö totalsågar er i ja men de avsnitt. vet det också mm. typ varför väljer de den? Då? Nej, jag vet inte. De kanske inte röstar på den. Du är aldrig med på musikmöten, du vet inte hur det går till. Det kanske ska vara med idag, 16:00. Ja, exakt. Vänta, det har ju redan varit nu när vi sänder. Ja. ja. Det finns alltid en nästa vecka. Hur som haver. Vi har ju, eh, det borde du veta, mitt i det här veckans avsnitt. Det är Tommy och Ulf, våra lärare som ja. vi har tagit in här i studion. Det känns oerhört kul att de står på andra sidan nu. Eh, det är inte alls beroende på att vi har en dålig fantasi när det gäller att hitta gäster. Utan att det här blir kul, tänkte vi. Och nu är de här och det är jämnt. Ja, det är jämnt. Vill ha vill vi, nej, vi vill inte nej. ha några resultat. Nej, nej, nej, vi håller på dem. Ja. Vi håller på det Vi ja. alltså. vet vi Vi vet står. Nej. Nej. Nej, inte alls. Nej. Nej, Tråkigt. Jag tänkte, Nej. ska vi gå vidare? Ja, det gör vi faktiskt. Nu kommer vi till nästa punkt. Och den har vi, Det är en, en sak vi har snått direkt från Public Service, SVT, ja. eh, och på spåret. Som heter Men, Vem där? Vad går det ut på? Det går ut på att vi har klippt ihop en gäng med ljud som skristallt en känd person. Och ni ska gissa vilken. Eh, när ni tror att jag vet att svaret så ropar ni ert namn och skriver ner svaret på er lapp som ni har framför er som ni det innan. Svarar man inom 20 sekunder får man 3 poäng Svarar du inom 40 sekunder får du 2 poäng Och efter 40 sekunder får man 1 poäng För rätt svar Och ni kan inte heller få samma poäng då. Mm. Men man kan alltid få ett poäng med andra ord ja. Så ja, länge man svarar, man svarar efter 40 sekunder mm. Jaha, ja. måste man svara rätt också Ja, ja, ja. Det, <skratt> Man får det är inga, det är man får inga försökspoäng <skratt> <skratt> nej, nej. Men inga Försökspoäng, kanske ja, men ska så inleda med att Man testar svart. att man ändå ger. kanske bara, bara kasta ut poäng så här, jag? Men Du är söt du får poäng liksom. Nej, jag vet jag vill Kolla, han har en randig tröja på sig, det är inte Tommy så Ulf får en poäng till mm. Nej. Mm. Det är det vi jobbar med. Ja. Och, du, och du är domare så jag får inte ge ut några poäng eh, Har ni förstått vad vem där går ut på? Har ni vässat pennorna, har ni vässat hjärnorna? Ja, Spetsat men... öronen Spetsat Spetsa pennan och trubbar till öronen För har, Jag har ju bläck så det är ganska klurigt att vässa Har du blötten? Ja. Vi säger i alla fall, jag frågar direkt till er Vem där? Superfood take on the classic Caesar salad. So instead of my Will you nap? Bat my mattress and ask for my hair. You asked it as I lay in the black. Why do you stop, Beaver? In the corridor. There is movement. That's how the Romans frighten the enemy. By stamping their elephant feet. We must not disappoint the mighty Caesar. The Romans tell fabulous tales of my birth, and and my mortals. på B. Ja, Nu var det en person vi sökt och inte ljudtekniska ja, infallsvinklar det, Våra tävlande, Ulf har skrivit ner lite tankar Ja, men Tommy har inte har ja jag, jag började med, men, men jag tänkte att det kunde inte vara så enkelt så att. Vad tänkte du? Du får gissa eh, du, du, det var, var ju, ja Tommy då, eh, Cleopatra sjöng de ju Ska det vara så enkelt, men det kändes ju som att det var lite långsökt eh, Vad är din gissning? Ja, jag gissar Cleopatra, eller hur vad du uttalar det som skulle vara någon drottning någonting. Vad ska vi säga till det då? Ja, det är en poäng till Tommy Lundström. Ah, ja, för det är faktiskt helt korrekt. <laughs> det var så lätt. Ja, jag ja, satt ja. som hos alltså, någon kock, vad heter han då? Ah, Jamie, Jamie Oliver han hade med men han skulle tillaga en cesarsallad ja, och Ja, ja, ja, ja och sen så var de om Rom och Caesar ja, och katten, vad hade det med det att göra. Patriot. de gillar It de syns. gillar kattdjur i i ja. Romariket. Ja. Ja det var långt. Ja, det var långt. Ja, men det men var, var så det var, det var innan 20 sekunder så det var lite ännu långsiktigt. Det var inte mm. egyptisk musik där. Början. Vad hade du klippt mm. ihop på måndag? Ja, det klippte ihop lite Egypt. egyptisk musik då, som du sa. Ja. Ja. Efter det så hade vi då Jamie Oliver som skulle tillaga en Cesar-sallad och eh, Cleopatra och Cesar hade till den uh, a thing. Så att jag tänkte att den kopplingen en koppling väldigt det väl, långt. Det är väl ett av de här första power-capsen mm, i historien. Eh, sen så hörde vi ett klipp från The Lumineers med låten Cleopatra. Eh, om man gillar dem så hade man knipit den där antar jag. Eh, katter tyckte de om så du hörde lite katter där de gulliga. Ja. Eh, och sen så hörde vi ganska länge Elizabeth Taylor när hon spelade i den här filmen som heter Cleopatra. Hon spelade den rollen. den är fyra och en halv timme lång. Den filmen. Det är uppenbart att vi har bommat den filmen. Ja, <laughs> ja. Och sen så i slutet hörde vi då såklart gruppen Cleopatra med låten Cleopatra. Att vi sedan inte är uppdaterade på dagens musik. Ja det var ju det kanske inte ju... dagens musik. Tack. Eller gårdagens eller fjolårets. Det var, var vi För närmare var er ungdom med våran. Mm. Mm. Är inte riktigt. Våran bäg som man brukar säga. Nej, Men nu när ni har fått fasit är det lite mer logiskt kanske. Nej. Nej. Nej. <laughs> Hårt liv eller som bara bittra för att de inte tog poäng på tar, det här killen? Jag gissade tog jag fick ingen poäng, men däremot fick Tommy poäng. Jag är ja. inte bitter. Nej. Är inte alls. Du är superduper. Ja, men Ulf kommer igen. Det vet du. Det är därför jag måste ha ett försprång. Tror ja, jag. jag. Han är sån inte. som bara stöttsar. Ja. Det är precis vad vi blivit. För det är dags för Lightning Round. Mm. Det är frågerundan helt Ska jag dra av reglerna? Nej vi, så kör. Vi är skit det. Nej, vi kör. Eh, ja, och i det här avsnittet så handlar det om mars. Och det kan vara året, månaden eller whatever det kan vara om mars. Eh, och Men gud, nu är det gammalt sa. Men i alla fall, om man tror sig veta svaret på frågorna som Peter han ställer så skriker man sitt namn och så svarar man och så svarar man fel så går frågan över till nästa tävlande, eller till typ förra tävlande Då, eller, då, då har vi någonting med tävlande. Mars att göra ja. Ja. ja, det kan vara planeten, det kan vara månen, det kan vara guden, det kan vara vad som helst Det kan vara whatever. Guden? Ja, det var ju ja. något nytt Har du hört talas om en gud, Mars? Från... Fru Mars Fru Mars ja. ja. eh, Hur som haver, är ni redo på att ropa er namn och svara ja, ja. frågor? Ja, vi kör ja, hur många planeter ligger mellan Mars och Neptunus? Ulf, Ulf, två. Det är, det är fel, fel. Ingen. Det är också fel. Det är Jupiter, Saturnus och Uranus. Alltså Aha, jag tänkte så. Mm. Det var faktiskt ja, exakt det så. Ja, nu är med. Exakt så vi tänkte. Ja. Eh, vem är det vi har eh, nu? Ulf, Ulf, det är ju Bowie Davy. Ja, det är ju mm. rätt. Det är David Bowie som vi hör. Vad är det som gör att planeten Mars har en röd ton? Tommy. Tommy. Innehållet i ytskiktet på Men planeten. Vad är det för innehåll? Ska ja, det, kanske det, kanske det. skulle jag i järn. Ska vi ge mm. rätt för det? Jag tycker det. Mm. Rätt är järnoxid eller rost. Mm. Vad heter de två månaderna som kretsar runt planeten Mars? Den får du, Ulf. Åh, oh, fryst. <laughs> Nej, men jag passar nog på den. Rätt svar är Phobos och Deimos. Ja just det. <laughs> men den här kanske ni kan. Hur långt är ett år på Mars? Alltså hur många dygn går på ett år på Mars? På jorden går alltså 365 för den som missat det. Mm. Uh, Ulf, ja, ja, kör. 22. Nej, det är fel, tyvärr. Det är fel. tyvärr. <laughs> 450. Ja, också fel. Är 686, <laughs> <Nej>. <laughs> ja, om det fått rätt. svar är 686,971 Skulle ni ha decimal? Nej, det sagt. hade ni svarat mellan 650 och 700 så hade ni fått rätt. Både planeten och månaden har fått sitt namn efter guden Mars. Mars. I vilken mytologi är han krigsguden? Ulf. Ulf. Ja, Den grekiska. Ja, det är fel. Det är Ares faktiskt som heter mm. krigsguden. Tommy, har eh, du ingen Nej, jag har ingen gissning. Eh, romerska mytologi. Vilken söndag i mars genomförs Vasaloppet? Ulf. Ulf. Den andra. Nej, ja, det är fel. Den första säger jag. Det är rätt. <laughs> 21 mars. Vi, vi hinner några frågor till här. 21 mars firas två nyår, vilka? Nu i veckan firas det två nyår. Tänk mig nyarna som gott kanske. Nej, det verkar man inte ha gjorts. Nej, inte den grejen. Nej. Det är i persiska och det kurdiska nyåret. En av våra veckodagar heter Dies Martis på latin, alltså marsdag. Vilken veckodag heter marsdag på latin? Jag tänker en tråkig dag. Av Ulf Jansson på måndag. då. Nej, det är fel. Det är fel. Ännu tråkigare dag. <laughs> Ännu, är den Ännu tråkigare. tråkigare. Den här dagen tråkigast? Ja. Jaha, ingen aning. Tisdag heter alltså die smartis. Vi, vi kör en trope. Ja, det känns som en förlängd Honda. Det är så här, ingenting händer. Ja, men vi, vi tar något till. Vem ja. spelar huvudrollen i filmen The Martian? Jag kan direkt säga ingen aning. Ja men jag har ju sett den och fast Ja men då tar namn. den då, tar den då. Ju... <laughs> hets, hets, hets, Sen, tar, beskriv, ham, beskriv han. Beskriv han. Han går och så så. Nej ja, men han, det är så, så, Nej, så, men ja. rätt. Det är rätt. Det är faktiskt han. Nej men rätt svar är Matthew Damon. jag tror inte så vi fick ett rätt svar från dig där. Men vi tar en sista fråga på planeten Mars. eller på vem är det vi har nu? Jag har ju hört den. Jajamän, vi kommer med den här. Den här. Ja, jag, ah, jag säger Tommy. Tommy. Tommy. Bruno Mars. Ja, det ja, är men, alldeles, alldeles Det är helt korrekt. Och så svaret Oj, oj, oj, jag fick Brodrycks fall. Jag måste ställa mig upp. Gör det. Så räknar jag ihop poängen här. Ska vi se? Oj, oj, oj, oj, Det blir fullt ös här i studion när Tommy och jag tittar på varandra och inte riktigt kan hantera det. Det är lite som när man har pubertala tonåringar i studion. Och det handlar om varje artist. Först är spelar. <skratt> ja ja. Tjena Karlstin. Kom igen. Bruno Mars var alltså hörde här hörde slutet. <skratt> Hur många artister kan man på Mars? Ja. Det är ah, nu går det. Det går inte att avgöra. jag har det gott då när jag har vi eh, fått ett ja, avgörande. Jag här. tänkte Tommy Körberg ett tag Resultatet här kanske ställer till det på professionella karriär här mellan varandra för att eh, Ulf han fick totalt sju poäng och hon och... börjar med mig. Jag undrar varför. <skratt> Tommy fick hela tolv poäng. Det är ah, ju måste grän. ju måste vara fusk. Eller? Ja. Nej, inte alls. Alltså. <laughs> Men det är ju så att Tommy ger mig betyg, det gör inte du. Nej, precis. Så det är det så har inte att det fanns någonting. Men mm. du jobbar med musik och jinglar och grejer va? Jag, nej. Mm. Absolut inte. inte jag, skulle idag. Säga, jag skulle säga <laughs> att det, nej, den här fem, precis, inte det var ju den där fem poängen som du bara kastade till Tommy i början. Av ah, de är odokumenterade. Va? Mm. Jag har inte det på papper. Hur som har vi. Fantastiskt roligt att ha er med i studion mm. den här veckan. Det var ganska kul att vara med. Ja, det tycker ja. jag också det var ganska kul. Var det det borde du veta är tillbaka om en vecka. Vi hörs och ses då. Hej då!